És dimarts 30 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us portarem la presentació de la campanya per dinamitzar el turisme de proximitat a la costa Brava, una campanya impulsada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Girona i també per Moventi Sarfa. En aquest informatiu de ràdio Palafrugell escoltarem l'alcalde Josep Pepí Ferrer com valora com a positiu el primer cap de setmana amb aforament total a les platges de Palafrugell tot i que apunta que després de la reunió de la Comissió de Platges hi haurà algunes modificacions. La informació comarcal ens portarà a parlar de la presentació del llibre dels 25 anys de la cuina de l'Empordanet que va tenir lloc aquest passat cap de setmana. Se recordarèm també que el ple de l'Ajuntament tindrà lloc avui a les 7 de la tarda, el podeu escoltar per Ràdio Palafrugell i també doncs destacarem que en aquest ple s'aprovaran els diplomes al mèrit ciutadà, us ho explicarem en aquest informatiu. Més informacions relacionades amb el nostre municipi i en aquest cas parlarem que la Festa Major de Palafrugell canviarà d'emplaçament i es traslladarà a l'espai dels emmellers per complir amb les normes de seguretat davant la Covid-19. I tancarem aquest informatiu d'avui dimarts parlant de la Fundació Ernest Murató, que impulsa una recerca sobre la manera a la Catalunya del segle XIX i és que en aquest estudi sembla indicar la manera va arribar abans del que es preveia. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugill d'avui dimarts 30 de juny, darrer dia d'aquest mes que marca l'Equador de l'any, en aquest cas d'aquest 2020, i ho farem parlant de l'acció conjunta entre el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Moventi Sarfa, que té com objectiu dinamitzar el turisme de proximitat per aquest estiu. En aquesta línia, la Costa Brava ja llueix amb 20 busos de Sarfa, una flota d'autocars que llueixen imatges representatives de municipis com el nostre, també Palamós, Lestartit o Cadaqués, entre d'altres. Durant l'acte de presentació d'aquesta campanya van assistir el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, el president de Moventis, Miquel Martí i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Demà Calvet. de A l'estrenador de, les de xarxes del Port de Palamós també hi van assistir els 20 alcaldes dels municipis representats en tots aquests busos. Damià Calvet, comencem amb el conseller de Territori de la Generalitat, destacava que davant les restriccions de mobilitat per la Covid-19 és el moment de posar el focus en el turisme local. Sí, és evident que aquest any no tindrem tots els mercats als que estàvem acostumats i, per tant, doncs hi haurà algunes... Eh, alguns turistes internacionals doncs, que, que, no, que no podran venir degut a les restriccions de, de la pandèmia. Nosaltres això el que hem de fer és, en tot cas, eh, eh, portar-ho cap a les possibilitats que ens dona eh, l'actual marc sanitari i, per tant, pensar molt amb el turisme eh, local. Recuperant aquesta estima, aquest coneixement eh, pel territori i eh, demostrant que eh, tothom, des dels ajuntaments, fins als propis autobusos de moment i sarfes, fins al govern de la Generalitat, la Diputació, el Consorci de la, del Patronat de Turisme de la Costa d'Ahora estan a punt per rebre aquests turistes. El conseller també apuntava la importància que aquest turisme de proximitat gaudeixi de la destinació de manera segura i també d'una manera il·lusionant. En la línia d'apostar pel turisme local, Calvet ha recordat que enguany no hi haurà creueristes. El turisme internacional doncs, és el turisme que pràcticament eh, doncs, utilitza el 100% de la nostra capacitat del de, turisme de creuers, d'acollir doncs, creueristes. Les xifres del 2019 van ser molt bones, és un mercat molt consolidat, però les xifres del 2020 doncs no podran ser. I, per tant, ens hem de centrar en acollir en les poblacions, en les cases rurals, en els serveis nàutics dels ports de la Generalitat, el turisme local i d'aquells visitants estrangers que eh, doncs, puguin venir amb les eh, actuals condicions eh, sanitàries. Per tot això, aquesta campanya se'ns centrarà sobretot en atreure visitants de Barcelona i de, de l'àrea metropolitana. I és que, de fet, aquesta flota turística de 20 busos se centraran en la capital catalana i l'aeroport del Prat. Les xifres del darrer cap de setmana, parlem de mobilitat, porten a l'optimisme. En aquest sentit, Miquel Martí, president de Momenti Sarfa, apuntava que ja s'ha arribat al 50% de la mobilitat que s'havia aconseguit l'any passat en el mateix cap de setmana. I crec que aquest cap de setmana passat, com es mentava, doncs és, un és una primera dada molt favorable perquè hem passat d'un 25% de demanda que estàvem just la setmana passada a quasi uns 50%. Per tant, jo crec que això ens ha de fer ser optimistes a tots i a tots els sectors que depenen i depenem del turisme i drets tan macos com el avui estem aquí a Palamós i qualsevol altra dels 20 municipis que han col·laborat amb aquesta iniciativa. A més, el president de Moventis també prometia màxima seguretat destacant que la companyia ha aconseguit el certificat A+. Per tot això, Martí destacava que impulsar aquesta campanya suposa un moment històric pel territori i Sarfa no hi podia faltar. Penso que avui és un d'aquells dies dels que queden en la història de la Costa Brava, i SARFA forma part de la història de la Costa Brava i que nosaltres l'únic que hem posat és una iniciativa a disposició del Patronat per poder, per poder mostrar a tot el territori i a tots els indrets de Catalunya que no cal allunyar-se massa per poder gaudir i disfrutar de tot de molts valors, com hem esmentat abans, de gastronomia, de cultura, de platja, de lleure, i per tant estem convençuts doncs, que amb aquesta iniciativa i tornar a posar en el mapa la Costa Brava serem capaços en poc temps de recuperar eh, el nivell de visitants que necessita la Costa Brava. Per la seva banda, doncs, també vam conversar amb Joan Vigues, primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica de Palafruigill, que remarcava el fet de sumar esforços recordant que la Costa Brava és un espai únic. Jo crec que tot suma i que el gran avantatge que tenim és que tenim una, una orografia que Déu ens ha regalat i que l'hem de... I que la paraula explotar no queda bé, però que l'hem de valorar i que li hem de donar la, la importància que té. Des de, ja no és la, la província de Girona, no sé, jo suposo que deuria ser valorada, si féssim una enquesta a tot Espanya, hauria ser una de les més valorades. Tenim de tot. Avui estem a la Costa Brava però podríem estar a muntanya i, i el que tenim doncs, ho hem de valorar i tot el que tot suma des de l'IPEP estem encantats que hagi aquesta campanya perquè en definitiva no és una campanya de palaforgell és una campanya de tots i com, si va bé Begú irà bé palaforgell i si va bé Pals irà bé palaforgell i al revés, tot això és sumat el, com deien avui, eh, molta gent de les que han raonat estem sumant tots junts i això és el que conta. Així doncs, des de Palamós es va donar el tret de sortida a aquesta campanya per dinamitzar el turisme local en el que la Costa Brava llueix en fins a 20 busos del grup Moventis Sarfa. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i en aquest mateix acte d'aquesta presentació d'aquesta campanya per atraure el turisme de proximitat, que ha impulsat el patronat de Turisme Costa Brava i el grup Moventis Sarfa, doncs també vam poder conversar amb Josep Piferrer. en aquest cas no sobre aquesta campanya, sinó sobre com havia anat aquest cap de setmana passat a les platges de Palafrugell, en el qual ahir us explicàvem, que tant dissabte com diumenge havien doncs, hagut de tancar l'aforament perquè s'havia arribat al límit de persones que hi podien haver en les nou platges en què es controla l'aforament de persones. Josep Epiferrer, com podreu escoltar, valorava positivament aquest primer cap de setmana, que servirà com a exemple pel que pugui esdevenir en els propers caps de setmana, i també ens comentava quins són els possibles canvis que van parlar ahir en aquesta reunió de la comissió de platges que us comentàvem en aquest informatiu. Us deixem amb aquestes paraules amb Josep Pifarré, alcalde de Palafrugell. Josep, aquest cap de setmana doncs, les platges de Palafrugell hem tingut un, un ple absolut, no? tant dissabte com diumenge a l'aplicació doncs, es va poder saber que, que l'aforament hauria esbrat el seu límit. Bé, això suposo que denota que de mica en mica no, la gent doncs, també... Eh, Tornes a tenir aquestes ganes de, de, de sortir de poder anar als llocs que havia visitat habitualment no? i un d'ells, doncs Palafrugell Nosaltres valorem aquest cap de setmana com l'exemplar que podrà ser aquest estiu ni Sant Joan ni el cap de setmana passat va ser exemplar no, no, no hi havia la gent que, que hi havia molt poca gent i en canvi en aquest sí que, que ha sigut molt gent del, del país, gent del país, gent, gent de propera, segur, segurament molt segona residència, però han tingut el primer cap de setmana significatiu. Això ens ha anat molt bé, no? perquè encara estem al mes de juny, i això ens permet a nosaltres fer les modificacions a totes les mesures que tenim preses, fer les modificacions necessàries per poder-li donar a, en, aquesta, en aquesta sortida. Aquest matí, a primera hora, ja ens hem tingut la reunió dels comissió de plages per poder valorar com havia anat aquest cap de setmana i ja fer les propostes, ja sigui per als caps de setmana d'aquest mes de juliol i per, i per al mes, mes d'agost, no? I això, vull dir, intentant doncs, aquestes modificacions que han de fer. Eh, D'aquest cap de setmana, què heu pogut extrapolar, que, que pugueu doncs, eh, modificar de cara a les properes setmanes? Quines són les, les coses clares que heu vist, que he detectat? Per exemple, allà a Franc estem plantejant a veure si les, les obertures que hi ha eh, han de ser les que, les que hi ha no han de ser unes altres. Avui irà la policia i que haurà de fer l'estudi per veure si fem aquestes modificacions. Hem valorat que quan en un moment que hi ha tota una fila de gent que s'espera per entrar els ha de fer el control d'aquesta gent ha de ser més la policia que no pas els agents cívics. Hem valorat de que no teníem anar a l'APP, no posàvem el tronja i hem de posar en el taronja perquè la gent no pugui no saber-ho. I, I segurament valorarem també, que és una cosa que valorarem a final d'aquesta setmana, a principi o la setmana que ve, si per l'agost amb la gent que tenim destinada a fem prou o hem, hem, hem, de, hem de reforçar una mica. No? Uh, o per exemple, que és una cosa que van decidir la setmana passada, però avui han acabat de decidir que les dutxes que eren tancades perquè la normativa del que sortia a maig, principis de juny, uh, feien unes neteges que nosaltres érem impossible que els poguessin fer això s'ha flexibilitzat i això vol dir que aquesta setmana obrirem les dutxes uh, uh, i d'aquesta manera que modifiquem ara estarem tot l'estiu nosaltres uh, amb, amb estat d'alerta, hem estat reunits, diríem, per fer aquelles modificacions per poder fer aquestes, tota aquesta normalitat que tenim en el nostre territori fer-ho més normal possible. Aquestes primeres modificacions que heu, que heu parlat avui en aquesta comissió. Eh, com valoreu, però, el primer cap de setmana amb les mesures que vau decretar en el primer moment? Com, com, com, quina és la valoració de... de... Què heu tingut, eh?, la percepció també de la, de la policia i dels agents? Bé, hi ha, hi ha un fet hi ha un fet que nosaltres vam tenir sobre la taula i vam estar discutint durant molt de temps si havien de fer-hi torns o no havien de fer torns. Parlant amb la gent del sector i parlant amb la gent que el coneix, ens deien no cal fer torns perquè hi ha un torn natural a les plages de Clellet, Fang i Tamariu. El torn natural de la gent que va a la platja és una gent que té la casa seva molt a prop i va a dinar. I és el que hem constatat aquest, aquest, aquest cap de setmana les hores clau han sigut entre 12 del migdia i dues del migdia. Aquí hi ha hagut moments que totes les platges han sigut tancades, no? però a partir de les dues hi ha hagut una d'aquestes més petites, que la, tarda van, la primera de la tarda van tenir que tornar a tancar, però aquestes més grans, que donen més cabuda, com seria el Canadell, seria Llafranc i seria Tamariu, a partir de les dues de la tarda doncs, la gent ja ha, doncs, ha pogut anar-hi amb tranquil·litat. No? I aquest torn natural que hi ha és una cosa que nosaltres no ho sabíem i que ho hem hagut de posar-ho sobre, sobre de la taula amb un exemple i l'exemple ha sigut aquest cap de setmana i ens fa quedar això. No? I llavors informar a la gent, no? informar tant com puguem a la gent que sàpiguen el que és. L'altra valoració molt i molt positiva és que en, en, en el que és ben bé el territori plaja no hi ha hagut un overbooking de, de gent o sigui, eh, les, vam estar en aquest cas de setmana eh, els polítics vam estar a les platges mirant-ho també, i hi havia la, la, la distància necessària entre grup i grup i això és una cosa doncs, que, que a nosaltres ens fa costar molt molt contents perquè és el que nosaltres, la foto que nosaltres volíem no? aquesta foto de les plages eh, plenes però no eh, atapeïdes no? I, eh, i, i evidentment hi haurà algun lloc hi cues però això mm, és inevitable per tant, de moment, restricció de temps, que no es va marcar en un principi, això de moment queda descartat? Això queda descartat, això queda descartat, a menys que, que, que hi hagi una altra situació, eh? dir, nosaltres eh, no, no, no, no, no, no diguem que això ha de sortir fins a final d'agost. D'entrada, si ens funciona així, ho farem així. Doncs amb aquests possibles canvis, uns que ja ens avançava la setmana passada el propi alcalde de Palafrugell, al voltant d'aquesta doncs, instal·lació de les dutxes, perquè doncs, aquest servei estigui disponible a totes les platges, malgrat que en un primer moment doncs, havien cregut convenient... Que no hi hagués aquest servei, doncs finalment eh, doncs, amb les actuals normatives, doncs creuen que es poden posar aquestes dutxes a les platges de Palafrugell i d'altra banda doncs, aquests possibles canvis a les entrades d'allà franc i també doncs, amb la mirada posada en si cal fer noves modificacions, aquesta comissió de platges s'anirà reunint de forma periòdica, de moment ha quedat però descartat, segons ens explicava Josep Piferrer eliminar la restricció de temps, que de moment no n'hi ha, per tant la gent pot estar-hi el temps que vulgui a les platges i de moment aquesta serà la línia que seguirà l'Ajuntament de Palafrugell a no ser que en les properes setmanes doncs, la cosa vagi a pitjor i hagin de prendre noves mesures. En tot cas, nosaltres us les explicarem aquí en aquest espai informatiu de Ràdio Palafrugell. Seguim en aquest espai de Ràdio Palafrugell, moment ara per a la informació comarcal amb la qual arribarem a l'equador d'aquest informatiu d'avui i és per explicar-vos que el far de Sant Sebastià va acollir la presentació del llibre commemoratiu dels 25 anys de la cuina de l'Empordanet. Després de mesos de feina i també d'espera, la presentació es va jornar per la pandèmia. Recordem, el llibre ja és una realitat. La jornada va arrencar amb la visita dels xefs, membres del col·lectiu, de la cuina de l'Empordanet al mercat de Palafrugell, lloc en el qual van poder interactuar amb els mercaders. Tot seguit, els representants d'aquest col·lectiu van desplaçar-se fins a l'hotel El Far de Llafranc per assistir a l'acte de presentació del llibre. El primer en parlar va ser el gerent del grup Costa Brava i un dels autors de la publicació, Martí Sabrià, que va aprofitar l'ocasió per parlar de l'origen de la cuina de l'Empordanet, per avançar i aprofundir alguns continguts del llibre i també per agrair la tasca de tots els que ho han fet possible. En termes similars, es va expressar la, la responsable d'edicions Vitella, Gemma Garcia, que durant la seva intervenció es va mostrar molt orgullosa d'haver pogut participar en l'edició d'una publicació d'aquestes característiques. A l'acte també van intervenir l'escriptor Miquel Martín, autor d'un dels capítols del llibre, i en aquest sentit l'escriptor va reconèixer que a l'hora de parlar sobre l'Empordà sentia ser respecte, ja que prèviament ja n'havien parlat figures de la talla com Josep Pla i Víctor Català. Ja a la part final de l'acte, el president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo, va voler destacar el treball en equip i l'orgull de formar part d'un col·lectiu que representa la marca empordà arreu. L'encarregat de cloure el torn d'intervencions, en aquest cas va ser l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, que, citant a Pla, va recordar el valor dels productes poc viatjats i de la importància de tenir uns artistes fent referència als membres de la cuina de l'Empordanet que els sàpiguen interpretar i donar un valor afegit. Pel que fa al llibre, és aquest llibre de commemoració, l'aniversari de, de la Constitució Formal del Col·lectiu, es va decidir recollir en un llibre de gran format i òptim per a regalar la cultura gastronòmica d'aquest petit i magnífic indret de l'Empordà. Les prop de 300 pàgines del llibre, editades, com deien per Edicions Vitela i acompanyades d'unes fotografies espectaculars, són testimonis físics d'un llegat que arrenca a la dècada dels 70 i que s'estén fins als nostres dies. Entre les figures que han col·laborat en aquest llibre doncs, destaquen noms reconeguts com Joan Roca i Ferran Adrià, que s'han encarregat del pròleg i l'epíleg, d'aquest llibre, el llibre dels 25 anys de la cuina de l'Empordanet, que també inclou reflexions del passat, present i futur, a càrrec de Martí Sabrià, una descripció curada dels cuiners del col·lectiu i un parell de receptes dels establiments que en formen part. Tornem cap al nostre municipi, tot i que de fet no n'hem marxat perquè aquesta presentació que us parlàvem doncs, va tenir lloc també aquí al nostre municipi, però a continuació doncs, posarem la mirada en informacions relacionades amb, ben bé amb Palafrugell i en aquest cas recordant que avui a les set de la tarda no hi haurà serveis informatius de Ràdio Palafrugell sinó que hi haurà la sessió plenària del mes de juny corresponent doncs, a aquest sisè mes Any. En aquesta sessió plenària destaquem per sobre de tot que es donaran a conèixer quins seran els propers diplomes, les properes personalitats distingides amb el diploma del mèrit ciutadà d'aquest 2020. Recordem que el diploma es concedeix a persones, entitats, agrupacions, institucions, empreses, comerços que mereixen la gratitud de Palafrugell Frigell per activitats destacades en el camp cívic, cultural, esportiu, comercial o d'altres que donguin prestigi a la vila. Els diplomes s'aturgaran durant la festa major que tindrà lloc, recordem, del 16 al 20 de juliol. Per, com dèiem, en com dèiem, en la sessió plenària d'aquesta tarda eh, s'aprovarà que enguany aquest reconeixement sigui atorgat, entre d'altres, a l'establiment Calclic, un petit supermercat emblemàtic del centre de Palafrugell i també rebran el diploma al mèrit ciutadà de Palafrugell, personatges com Kim i Maria Caselles, responsables del restaurant Casa Mar de l'Hotel Llafranc, i també eh, rebran aquest distintiu Fèlix Pérez, Fèliix Pérez, director i fundador de la Coral Mestre Ciés, i també Rita Ferrer, on doncs serà una de les que rebrà aquest guardó, del Diploma al Mèrit Ciutadà. Precisament, Rita Ferrer ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell aquest matí per parlar de les inscripcions a l'Escola de Música i també ha aprofitat per valorar aquest, aquest atorgament que avui es rectificarà en el ple i que s'atorgarà durant la festa major. Aquestes són les paraules que ha dedicat Rita Ferrer a la sintonia de, de Ràdio Palafrugell. Sempre és una mica complicat parlar d'un mateix i en aquest cas jo penso que 40 anys de la Coral Nit de Juny és un mèrit de tots, és un mèrit de la Coral Nit de Juny i de tots els seus components. Jo l'única cosa que he fet ha sigut dirigir, però ells han cantat i el que se sent sempre és el resultat de la música. Per tant, eh, de que s'hagi pensat en la Coral Nit de Juny i en la meva persona com a directora, perquè crec que som junts que hem fet el camí, de que l'Ajuntament hagi tingut amb idea doncs, de que la gent que treballem pel poble doncs, també sigui un reconeixement i rebi un reconeixement, però sempre amb aquella prudència, eh? aquella prudència de pensar que un èxit no és individual, un, un èxit és col·lectiu i l'èxit és doncs ve començat un dia d'ara fa 41 anys justament avui. Nosaltres diem nit de juny perquè vàrem a treure un poema de l'estiu de Miquel Martí Pol que diu que comença una nit de juny, ho varem triure el nom d'allà i pensem que avui que fem aquesta celebració de 41 anys ha de ser una cosa perquè pugui ser valorada estimada i reconeguda al poble. Justament és la nit de juny. Gràcies, Rita, també per aquestes paraules que ens has dedicat. Un èxit doncs que recau en la seva persona, però que Rita Ferrer doncs, ha volgut fer extensible a totes les persones que actualment i que en el passat han format part d'aquesta coral nit de juny. Aquest és un dels punts que hem volgut destacar dels més de 20 que n'hi haurà en la sessió plenària extraordinària en la sessió plenària d'aquest mes de juny, una sessió que, a més d'aquests 21 punts en concret, que hi ha de l'ordre del dia, doncs, també presenta tres mocions. Una de l'equip de govern en defensa de l'espai públic, aquesta recordeu bé en relació al fet doncs, de, de que no es poden penjar banderes a l'espai públic dels municipis arran d'una sentència, i les altres dues doncs, són del grup municipal en Comú Podem-Palafrugell, la primera sentència relacionada amb la gestió forestal i la segona al voltant de la renda garantida. Nosaltres, a partir de les 7, us oferirem aquest ple del mes de juny i demà, doncs, en aquest espai informatiu, repassarem allò més destacat del que ens hagi deixat aquesta sessió plenària. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi en aquest darrer informatiu d'aquest mes de juny i parlarem de la Festa Major de Palafrugell, que si us recordeu ahir, en aquest espai informatiu, us oferíem un fragment de la conversa que manteníem amb Gerard Pruies, cap de l'àrea de cultura des del Teatre Municipal. Nosaltres a continuació destacarem allò més rellevant d'aquesta conversa i és que recordem que la crisi sanitària de la Covid-19 va fer perillar que es pogués celebrar la Festa Major de Palafrugell. No obstant les restriccions, finalment es posan oferir activitats per a tots els públics durant 5 dies, els que van del 16 al 20 de juliol. Per adaptar-se a a les mesures de seguretat marcades per les autoritats, però la festa major de Palà-Frugell tindrà un nou espai. En aquest cas, el punt neuràlgic de la festa serà els emmetllers. Gerard Proías detallava com s'havia treballat el programa de la festa major en el context del coronavirus un dels canvis respecte a altres anys és el fet que ho han fet de forma conjunta amb l'àrea de joventut veure, fa deu fer un mes o un mes i mig que estem mirant a veure com podíem fer-ho van començar a parlar-ne, vam mirar Uh, també les diferents fases amb les quals hem passat i les notícies que hem anat tenint de desconfinament ens han anat marcant una mica però finalment sembla que ja ens hem ajuntat uh, el que fins ara sempre fèiem uh, de forma diferenciada el era la festa major més destinada a la gent gran que organitzàvem des de l'àrea de cultura i la més destinada a, a gent jove, les barraques que organitzava l'àrea de joventut aquesta ocasió, degut a tots els problemes tècnics i, i, i totes les limitacions que hi ha, uh, ho, hem, ho hem programat plegat. Durant les setmanes abans de tancar la programació, doncs, estaven pendents dels canvis en els protocols que anaven sorgint i, en aquest sentit, Bruies recordava que encara no hi ha un decret per a les activitats culturals, tot i que, amb les restriccions actuals el programa, ja no es modificarà, llevat, d'una prohibició expressa. Ara mateix ja no. Penseu, vull dir, que, que encara no ha sortit el decret, de, el decret específic d'activitats culturals eh, que ha de determinar la represa, que, que diu la Generalitat, eh, però el que sí que sabem és que la limitació, la limitació de distància de metre i mig continuarà sent-hi. Amb la qual a partir d'aquí, eh, hi ha, hi ha tres factors que ho determinen molt un, que l'espai ha de ser perimetrat ha de tenir una entrada i una sortida ha d'haver-hi la distància de metre i mig i una substancial eh, que ens ha fet canviar els espais és que no pot haver-hi gent d'empeus a l'entorn perquè l'entrada ha de ser preassignada mm -hmm. o sigui, ningú pot entrar que no tingui una preassignació d'entrada en els espais eh, habituals on ho fèiem evitar que hi hagués aquesta aglomeració de gent sense entrada presignada ens era gairebé impossible. Això continua és, és una cosa de la segona, de la tercera fase, però que amb una reunió que vam tenir amb el Departament de Cultura la setmana passada o l'altra, ja no ho recordo. Davant les restriccions sanitàries, la principal novetat de la festa major de Palafrugell és que aquesta passarà pels ametllers, un espai que permet complir amb les normes de distància, limitació d'aforament i que la gent no s'hi aturi. Tornem als ametllers perquè els ametllers ens permet la perimetració de l'espai i ens permet que hi hagi una entrada i una sortida molt clara. I a més a més ens permet que...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 marcant fins ara. Aquest és el, el més important. Davant de la dificultat de programar activitats, Gerard Pruies es mostrava satisfet del que han aconseguit, tot i que lamentava que no es puguin fer les sardanes de plaça nova per la dificultat de seguir el decret de la, de la fase de represa. Uh, per exemple, les sardanes. Les sardanes, uh, finalment, hem decidit no fer-les per, per la dificultat que comportava fer-ho uh, és molt dificultós primer per guardar la distància sí que es podria ballar però haurien de ser grups que cavallin sempre i això com... com, com, com com pots determinar-ho, com pots uh, comprovar-ho, no? D'altra banda, però, els emmellers s'han programat activitats infantils, juvenils i també per a la gent gran. Així, es donarà el tret de sortir de la festa major amb un espectacle infantil de circ a càrrec de la xarxa. Les activitats continuaran divendres amb la nit jove, que substituirà les tradicionals barraques. Divendres, a les 11, l'humorista Peiu oferirà el seu darrer espectacle, anomenat l'Home Orquestra. Escoltem a Gerard Pruies com ha explicat també quines seran les restes d'activitats que es podran fer els amalllers. I tindrem un espectacle d'empo, es diu peio, l'home l'orquestra. Això serà a les 11 a les 11 de la nit, el dissabte, també 18 de juliol hi haurà un espectacle també per gent jove, que és l'actuació de l'Anna Saes, per la fragilenca que que vam poder escoltar en el festival de jazz de l'any passat i la Su. Aforament limitat, entrada preassignada, eh, també sòlida de trucar i reservar reservar l'entrada. Si ens anem ja el diumenge 19 de juliol, tenim la Costa Brava en els Amalllès, uh -huh. serà a les 6 a les 6 de la tarda i el pati de Can Genís hi hauràs ses freixes i masoni. I per altra banda, el dilluns 20 es farà l'ofici solemne a Santa Margarida, tot i que doncs sense la copla Costa Brava i un ofici que, com ens remarcava Gerard Pruies, també servirà per homenatjar el personal sanitari i a les víctimes del Covid. Hi haurà uh, l'ofici, l'ofici no, no es podrà fer amb la, amb la copla de Costa Brava que es feia fins ara, però sí que es farà un ofici solemne en honor a Santa Margarida i hi haurà un reconeixement el personal que ha lluitat contra la pandèmia i un record a la gent, que les víctimes de la Covid. Cal recordar que l'aforament màxim que permet els emmellers, segons en ens explicava el cap de cultura, amb la distància de 1,5 metres, és de 300 persones. A més, per a totes les activitats, caldrà tenir entrada preassignada, malgrat que són... Gratuïtes i d'altra banda També explicava que Alguns de les activitats com el concert De la SU o de l'orquestra Costa Brava O de l'orquestra Meravella En cas de que hi hagués més demanda D'aquestes 300 localitats Doncs s'estudiaria poder fer Una segona actuació Per tal doncs de poder Fer front a aquesta demanda Del públic. En els propers dies per poder fer la vostra presignació de les activitats a les quals voleu assistir, doncs es donaran les vies de contacte per a poder fer la reserva. Nosaltres també us les explicarem en aquesta sintonia i a través de les nostres xarxes socials. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 30 de juny, explicant que la Fundació... Ernest Murató impulsarà una recerca sobre la l'havanera a la Catalunya del segle XIX. Els musicòlegs i professors de l'ESMUC, Anna Costal, Joaquim Rabaseda i Joan Gai, seran els que realitzaran aquesta investigació sobre el títol del projecte Abans de Carmen, les primeres havaneres anàlides. A Catalunya. El projecte, que serà elaborat pels tres autors, forma part dels actes del 25è aniversari de la Fundació i abordarà una de les etapes més desconegudes de l'evolució del gènere des de l'aparició, de les primeres avaneres a Catalunya, mitjans del segle XIX, fins a l'estrena de l'òpera Carmen de Bizet al 1881 al Teatre Líric de Barcelona. La recerca, segons els autors, posarà de manifest que lluny de les manifestacions de la premsa que parlaven d'un nou gènere al 1881, l'havenera a Catalunya era anterior i que mitjans del segle XIX era ja un fenomen sense precedents. L'impacte d'un ball de parella, de ritme pausat i càlid, havia traspassat els límits dels codis socials de l'època i en la intimitat del concert de Saló, les melodies sensuals per a piano havien irromput amb una sonoritat i una expressivitat inèdites. Durant la recerca, que s'allargarà un any i mig, els autors es dedicaran al buidatge dels principals arxius i biblioteques de Catalunya, on hi ha desenes de partitures que poden donar resposta a algun dels interrogants que es plantegen, com ara, en quin moment i de quina manera els principals compositors catalans, com Josep Anselm Clavé, Nicolau Guanyavens, Jaume Viscarri o Pep Ventura, entre molts altres, van començar a explorar aquesta música cubana. La signatura del contracte de recerca per part de dels tres autors i Enric Frigola, com a president de la Fundació, va tenir lloc el passat 26 de juny a la seu de la Fundació de Can Rosers i està previst que un cop finalitzada la investigació es publiquin un llibre i probablement també un disc recopilatori. El projecte de recerca, que compta també amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell, se'ns informa que es presentarà a la Biblioteca de Palafrugell el proper 24 de setembre. I amb aquesta darrera informació hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 30 de juny. I nosaltres, un dia més, us recordem que tota la informació, a partir d'ara, passa per la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, i també per les xarxes socials de la ràdio. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Ens acomiadem, agraïm-vos un dia més que hagiu escollit Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi. I us recordem que avui a les 7